тому що ваш батько, Товій Мойшевич Шмойль, зник за невідомих причин і за її і нашими також підозрами причетний до якоїсь таємничої заплутаної історії. Ну, що ви на це скажете? Я, я нічого не можу сказати. Правильно, бо ви ще тоді пішки під стіл ходили. Але ви, Максиме, могли щось знати від вашої дорогої матінки. А зрештою, від тещі Клавдії Огром'як, яка, якщо я не помиляюся, я зараз немічною і доживає віку під вашою опікою. Так чи ні? Вона д -д -д доживає, та заспокойтеся ви. Нате ось, випийте. Примирливим голосом промовив Микола Трохинович і налив горілки. Макс єдиним ковтком кинув пекучу рідину в пересохлу горлянку. «Заспокойтеся. Ніхто не збирається вас переслідувати за таку невинну брехню. Я би не згадував про це, якби ви не почали впиратися. Можна ще» запитав усе ще тримтячим голосом Максим і простягнув руку з порожньою чаркою. Гість поглянув на нього і, усміхнувшись, налив знову. Цього разу й собі також. «Тепер, я надіюся, спілкуватися нам буде простіше», кивнув оперативник, голосно видихнув повітря і випив. Нас, Максима Анатолійовичу, при цьому Микола Трохимович грайливо блиснув оком, цікавить у цій історії все. Від того, хто і як убив Гюнтера Вольфа, і аж до таких подробиць, що, скажімо, їла на сніданок ваша бабуся. Зрозуміло? Але ж я нічого не знаю. Вірю, вірю, товаришу Смаль. Але ви... Можете дізнатися. Розпитайте сусідів. Поговоріть із тещою. Замість того, щоб день у день із нею сваритися. Не клиніть їй. Замість того, краще провітрюйте її кімнату. Клавдія Огром'як – надзвичайно цікава жінка. Вона може дуже багато знати. І запам'ятайте ось що – нам хочеться, щоб вона ще трохи пожила на світі. Дуже, дуже, дуже цікава жінка. Марина увійшла на кухню і поставила біля столу торбину з продуктами. Ось, купила кефіру, можна буде картоплі насмажити. В гастрономі сьогодні страшний суд, за маслом стоять. Так що ледве вдалося допхатися до прилавка. Люди зовсім подуріли. Беруть по два-три кілограми, ніби з голодного краю вирвалися. «А ти чого такий?» Макс мовчав, обіпершись на одвірок. Мав похмурий вигляд. Марина ще раз поглянула на чоловіка і мимоволі здригнулася. Його погляд не віщував нічого доброго. «Ти...» Чого такий, Максе? перепитала знічено Марина. Може, стара щось тобі дурне блюзнула? Якщо так, то не звертай уваги, хай собі говорить. Уже зовсім із розуму виживає. Максим уперто мовчав. Лише обличчя його забагряніло від припливу крові. Голосно сопучи, незграбно перевалився з ноги на ногу і знову завмер біля дверей. Ну, що знову трапилося, га? Максиме, ти можеш мені сказати? А ось що. Потужний ляпас відкинув Марину до газової плити. Підлогою із брязкотом покотилася кришка від пательні. Ось що трапилося, гаркнув чолов'яга і вліпив дружині ще одного ляпаса. Дурний, ти що знову напився? Вирискнула та. «Я тобі зараз дам, дурний! Зараз дам тобі напився!» Максим ухопив жінку за волосся і поволік до кімнати. «Стукати надумала! Доноси на мене писати! Задушу! Розчавлю як жабу!» Ревів над безпомічною Мариною. Та почала прочатися несамовито намагаючись вирватися із його чіпких рук, я? Стукати на тебе, що ти верзеш? З ким зв'язуєшся, га? Ти думаєш, і з ким зв'язуєшся? То страшні люди, все ще добирався до її горлянки Макс. За душу, Змію, коли ти підколодна, й рука не дригне. П'янь нещасна, Мишигін!» – крикнула Марина. Крутнулася і щосили вдарила шаленця коліном у пах. Той, вирячивши від болю очі, відпустив свої руки. Сволота! Заявлю на тебе в міліцію! крикнула Іван.